Tak včera jsme vysvětlili, k čemu je meditace na dech. Meditace na dech je k tomu, aby jsme se zbavili zbytečného myšlení. Zbytečné myšlení je pítování energie, ale zbytečné myšlení je též cesta. Čím Hlubší zkušenost budete mít v meditaci, tím hlouběji budete poznávat, jak vlastně myšlení nás klame. Hm? Pak dostáváme se do stavu, že všechno nám připadá jako sen. Což není špatný stav. Lidé se tohoto stavu bojí, protože ten zvyk chytat objekty je tak silný v nás. My tento stav nechceme, ale tento stav je důležitý. Teď je v tradici yogačáry, jak už jsem se zmínil, máme pět stupňů meditace, které se doplňují a postupem času vytváří jeden celek. A tím pádem se princip, yogačárový princip toho, že vědomí je základ veškerého poznání bez Poznání, pochází z vědomí, se stává jasný. Ale stává se jasný, jestliže těch pět částí meditace se vzájemně začínají doplňovat. A první část, jak už jsem se zmínil, je jasnost v konceptu. Jestliže nemáme jasnost v konceptu, Jestliže nechápeme jasně jedinou vlastnost všech vlastností, jedinou vlastnost všech fenoménů, což je prázdnota, což je takovost. Hm? Jestliže nechápeme funkci skutečného poznání, které pouze odráží objekty hm? a nechytá se jich. Jestliže nechápeme... Podstatu vědomí, která je prázdnota, protože podstata vědomí je prázdnota, můžeme ve vědomí uchovávat všechno. To, co se nám líbí, to, co se nám nelíbí, to, co chceme, to, co nechceme, všecko uchováváme ve vědomí. To, co jsme, to, co nejsme, to, co potřebujeme, to, co nepo, nepotřebujeme, všechno uchováváme ve vědomí. Jak to můžeme uchovávat ve vědomí? Protože vědomí samo je jako prostor, do kterého se všechno vejde. No a právě tuto schopnost vědomí my poznáváme, jestliže se naše realita nestává tak skutečná. Ale v té neskutečné realitě právě skutečnost je to odrážení. a zde se dostáváme se správného pochopení konceptu, se dostáváme k tomu, čemu jsme říkali Jóníšou manasika. Pozornost vůči objektu na základě faktů. My máme pozornost vůči objektu na základě našich libostí, nelibostí na základě toho, co chceme, co nechceme, na základě toho, co jsme prožili a co se vyjevuje v našich myslích jako sen. Jestliže ulpíváme, tak pak tento sen není zrovna dobrý sen. Je to košma. Říká se slovensky taky košmár. Hm? Co? Košmár je hrozivý sen. Hm? To je francouzský slovo. Hm? Francouzky dáhy. No, tak v, češ, v češtině bychom to takhle přeložili. No a teďko ne, my praktikujeme cestu bodhisattvou, my chceme vytvořit v mysli čistou zemi. Aby jsme to pochopili, musíme pochopit princip základního vědomí. No a teď vy se učíte meditaci na dech, tak používáte dech, abyste pochopili princip základního vědomí. Proč dech je důležitý zde? Protože dech, základ dechu, dech je forma, jako taková je materialistická, a mysl je bez formy, ale dech pochází z mysli. Jestliže není mysl, jestliže není vědomý, tak není dech. A jak použím vědomí? Řídí dech. A dech řídí naší mluvu, řídí pohyb našeho těla. Čili v buddhismu máme dva mosty, které jsou mosty mezi tím, co má formu a tím, co formu nemá. Jeden most je dech, druhý most jsou pocity. A meditace na pocity a meditace na dech je vlastně nejdůležitější k tomu, aby jsme pochopili obsah naší zkušenosti. Pocity je též to, co spojuje objekt se subjektem. Jestliže je objekt spojen se subjektem, objekt je přijímut Vědomí, je prijat vědomí. Když je přijat vědomím, tak nastanou formace vědomí. Když není přijat vědomím, tak nenastanou formace vědomí. Teď v buddhismu se dech nazývá formace těla. Protože dech tvoří tělo. Včera jsme se o tom zmínili. Dech tvoří tělo. A my můžeme používat dech, aby jsme přetvořili tělo. Hm? Proto se učíme číkům, proto se učíme jogu. Dech tvoří tělo, ale můžete. Má schopnost přetvořit tělo. To, že v tomto momentě se nezhroutíme, je daný tím, že naše vědomí v každém momentu vytváří tělesné formace. No a to je vítr. To je dech. Ten dech nás podpírá, ten dech nás hýbe a v tom nejjemnějším smyslu dech i hýbe v podobě prány, v tom nejjemnějšího, ty nejjemnější formy materiální, ten pohybuje též myslí. Pohybuje vědomím. A to je napojený na schopnost života. Schopnost života je schopnost prány hýbat myslí. Hýbat vědomím. No a meditací na dech my si můžeme být uvědomění, můžeme získat uvědomění tohoto procesu. Obzáště jestliže meditujeme na ty jemné formy dechu, jemné formy větru, no, což jsou ty pránické energie v těle. Které vlastně i z hlediska medicíny, čínské, indické medicíny, procházejí jistými kanály a jistými křižovatkami v těle. A ty křižovatky a ty kanály nás řídí. Tak jako struny. pro vás řídí loutku, tak my jsme řízeni těmi kanály. Ale ten, kdo se nevěnuje jo Joze, toho, si toho není vědom. Naše tělo je jako loutka hm? a ten, kdo tou loutkou hýba, to je ten vítr. A tento vítr je má základ ve vědomí. Jestliže není vědomí, tento vítr ve v těle nevané. Proto tělo se hroutí. Není schopné, není jsme schopni ho držet. Nemáme tu schopnost. Ta schopnost se nazývá Smysl života. Dživitendria. Životní schopnost. To, že máme tuto životní schopnost, nám umožňuje to, že máme teplo v těle a že se naše vědomí může hýbat může rozlišit objekty. Joze je prána přirovnána ke koni no a Vědomí je jezdec, který na koni sedí. Hm? Proto se učíme meditaci na dech i v těch jemných formách, aby jsme to poznali. Jak jezdíme. Tedy vědomí vytvá, nejenom vědomí je vytvářeno formami, ale vědomí také vytváří formy. To je základní pochopení tantrické praxe. Bez tohoto pochopení tantrická praxe nedává žádný smysl. Tantrická praxe je založena na yogačárovým principu vytváření, vytváření naší zkušenosti vědomím. To je základ. Do tomto základu se dá něco stavět. Jestliže tento základ nechápeme, no tak pak praktikujeme mechanicky. A mechanická praxe nemůže nikam výst. Právě proto bez základu Mahajánová filozofie je nepochopitelná bez, zá, bez základního písma, bez ágamu. A tantrická praxe a tantrická filozofie je nepochopitelná bez Mahajánové filozofie. Jestliže chceme rozumně tomu, co děláme, Musíme mít aspoň základní znalosti toho, co je učení budhových rozprav vůči žákům. A jaké je učení budhy vůči žákům? Čtyři vznešené pravdy. Na tom všechno stojí. Meditace na dech je též meditace na čtyři vznešené pravdy, komentář k sutře Anapana pána sutře zdůrazňuje. Že meditace na dech je meditace na pravdu duka, Pravdu strasti. Strasti přechodného stavu. My meditujeme na dech, abychom poznali strast přechodného stavu. Jestliže ho nepoznáme, no tak nemáme základ. Jestliže nemáme základ, pak veškerá Mahajanová filozofie prázdnoty tež nemá základ. No a pak, jestliže Mahajanová filozofie prázdnoty má základ, pak tantrické učení též nemá základ. bez základu, my tápeme v nejistotě. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? A co je základ, na kterém možno pochopit? Dama pada praví Anya Lábhu Upanisa, aňa Nibána Gaminy, etatjatá Bůta Mňatva, Sávakohouty Buddhasa. My se stáváme žáky Budhy, jestliže chápeme, že jiná cesta je donilovány a jiná cesta je k osobnímu zisku. Jestliže to chápeme, jsme žáci Budhy. Jestliže to chápeme hluboce, jsme body Protože to chápeme, že to není jen náš stav, to je stav všech bytostí. No, a teď meditace nadech. Základ meditace, meditace na dech může vést do stavu plného probuzení za předpokladu, že je napojena na praxi čtyř základů vidělé pozornosti. Těla, pochopením těla, pochopením nestálosti těla, my chápeme nestálost našich pocitů. Pochopením nestálosti našich pocitů, my chápeme nestálost našeho vědomí. Pochopením nestálosti našeho vědomí my chápeme nestálost všech jevů, které se vyjevují v vědomí, které chytá objekty. Ve vědomí, které chytá objekty, nemůže existovat klid. Taková situace nemůže nastat. Klid může nastat jen ve vědomí, které nechytá objekty. No a teď my potřebujeme nějaký objekt, který se nedá chytit. A ten objekt, který se nedá chytit, to je vítr. Běžte ven a zkuste chytit vítr. Hm? Zkusíme to. Tak máme nějakou srandu? Hm? Musí to člověk sám zkusit, hm? aby to jasně viděl. Pokud to neskusím, tak to je teorie jenom. No pak mysl tu teorii není schopná přijmout, protože to je jenom koncept. To není skutečnost. Člověk to musí sám vyzkoušet, vidět to jasně. My nemůžeme vítr chytit. To, co my můžeme chytit a to, na čem se můžeme trénovat, to je koncept větru. Na tomto konceptu my můžeme dosáhnout absolutně balancované tělo a balancovanou mysl. Jestliže se to stane, veškeré překážky v klidu vědomí odejdou. A to je šamata. A jaké jsou překážky v klidu vědomí? První, tendence vědomí klesat a tendence vědomí se roz, rozptilovat. Vědomí se rozptiluje, protože má neklid. Jelikož má neklid, chce něco chňapat, nebo má k něčemu nelibost, nebo je rozrušené, nebo má vyčítky, rozrušení a vyčítky, to je jeden proces. Nebo tápe, má nejistotu, má pochybnosti. Dělám něco, co neprospívá, prospívá, dělám něco, co je příhodné, dělám něco správně. Nedělám to správně. A to všechno je rozruch. Jestliže mysl má rozruch, v okamžiku, kdy rozruch přestává, začne klesat. A když klesá, tak zase rozruchem si ji snažíme dostat ven se stavu klesání. No a to je stav nevyvážení. Ten stav nevyvážení je třeba jasně poznat dýcháním procesem v procesu dýchání a v procesu, jak používáme mysl vůči objektu. To je jeden proces. Jestliže se mysl mění, dýchání se mění. Jestliže se mysl nemění, Dýchání se stává přirozené a uklidňuje. No a v tom případě meditující nic nehledá. Ale ze začátku musí hledat. Musí hledat a musí to hledání nasměrovat a zůstat u toho objektu. To se říká Vitárka Vyčára. Vitárka Vyčára je to, co po tom, co pozornost nasměruje vědomí, přitahuje pozornost k objektu. Tuto sílu vědomí treba nutno poznat. Ta je základem pochopení praxe meditace jak šamata, tak i vypašat. Jestliže ta su síla, která vede vědomí k objektu, má kontinuitu, a jest, jestliže ta jemnější síla, která se říká vyčára, udržuje, Vědomí na, na stejném objektu, vědomí získává schopnost se v objekt ponořit. Jinak ta, tu schopnost nemá. A jestliže se vědomí v objekt ponoří, máme zkušenost mentálního těla. Tato zkušenost mentálního těla je kritická v pochopení tantrické praxe, v pochopení meditační praxe vůbec. Zkušený rozdíl mezi zkušeným meditátorem a neskušeným meditátorem je to, že zkušený meditátor tyto síly, Ovládá. Neskušený meditátor není schopen je použít. Jestliže máme zkušenost v noru vědomí do objektu, který se právě děje na základě těchto dvou sil, Vitárka vyčára. Hm? Vitárka je hrubší síla, která vede vědomí k objektu. Vitčára je jemnější síla, která udržuje vědomí u stejného objektu. Tyto dvě síly společně se vůlí, udržují vědomí u objektu. Jestliže tam, jestliže nemají jasné vyjádření, no tak jakýkoliv objekt se vyjeví, mysl hned běží za tím objektem. A mysl je základem všech objektů. Bez mysli žádný objekt není. Jestliže se mysl věnuje vnějším objektům, tak bude se věnovat tomu objektu, který udělá na mysl silnější impact. Jestliže mysl je venku, jestli slyší zvuk, tak, začne, tak běží za zvukem. Jestli vidí barvu, která ji zaujme, běží za barvou. Jestliže Čich cítí něco, co na ně udělá, na mysl udělá impact, no tak se věnuje Čichu. No a není schopná zůstat u jednoho objektu. Mysl jedině může zůstat u jednoho objektu, jestliže se věnuje mentálnímu objektu. A no mentální objekt je objekt meditace. Ty Objekty, které používáte k meditaci, ty jídamy a tak dále, to jsou všechno mentální objekty. My používáme různé barvy a tak dále, aby jsme se tyto objekty mohli zpracovat. Aby jsme u nich udrželi pozornost. Stejný princip máte v meditaci na dech. My jedině udržíte pozornost u dechu, jestliže ten dech budete konceptualizovat. Dlouhý dech. Dech, vítr není ani dlouhý, ani krátký. Koncept dechu je dlouhý, je krátký. Vítr mizí v každém okamžiku. Ale to, co my cítíme, to je koncept dechu, který cítíme jako dlouhý nebo cítíme jako krátký. Protože dech není dlouhý, vítr není ani dlouhý, ani krátký. Čili poznání přichází z vědomí samotného. Vědomí je v pravém slova smyslu rozpomínání se na to, co jsme zažili smysly. Je to vzpomínání. A teď v základní buddhistické meditaci my používáme ty objekty, které se nám hodí. Jestliže naše mysl příliš chňape po objektu, protože se ho chceme získat pro sebe, no tak chceme ho získat pro sebe, protože se nám jeví jako něco, co, čeho se můžeme zmocnit, co nám patří. Chceme se toho zmocnit a myslíme, že nám to patří, protože máme atrakci, hm? chtivost vůči objektu. No A jak se zbavit tohoto stavu? Tím, že se mysl začne vědomat objektu, který nechce. Jednoduché. Tím, že vytarka vyčára, hledání a udržování mysli na objektu je ne vůči objektu, kterého chce, chceme zmocnit, ale vůči objektu, který nás odrazuje. Teď, jestliže nás objekt odrazuje, jak použijeme vytarku, vyčáru? Jestliže nás objekt odrazuje, jestliže jdeme podle proudu, no tak budeme mít zlost. Budeme se zlobit. Budeme mít hněv, nic neškodí vědomí víc než hněv a zloba, kterou potlačujeme, a právě proto máme depresi, máme nejistotu, máme strachy. a jak správně vést vědomí, aby jsme se zbavili tohoto stavu. No, musíme se věnovat objektu, který se nám líbí. A tento stav zmizí. Jaký objekt se nám líbí? Jaký objekt se nejvíc líbí bytostem? Láska. Tam kde je láska, neň bude zloba. A teď tyto stavy se stále mění proč, protože mysl nemá stabilitu. Protože mysl, mysl nemá stabilitu, protože stále něco hledá, protože stále udržuje se u. Objektu, který se mysli zmocní místo, aby mysl se zmocnila jich. No a jak reagovat na tuto situaci? Meditace na té. Teď myslíme, že jsme něco jiného než ostatní. Hm? To mi se říká mana, já hrdost. No jak reagovat na tuto situaci? Analizovat šest elementů, které tvoří existenci, V žádným nenajdeme nic, co by stálo za to být na to hrdý. Země, voda, oheň, vítr, prostor, vědomí. To je bytost, nic jiného. Jestliže udržíme vědomí na základě Vyterka, Vyčára, na základě těchto dvou sil, u těchto objektů, Náš pocit, že jsme něco jiného mizí. A všechny tyto stavy pomateného vědomí jsou stavy nevědomosti. A proč, z hlediska buddhismu, proč máme stavy nevědomosti? Protože nechápeme závislé vznikání, souvislé vznikání. Žádný fenomén naše, naší zkušenosti neexistuje sám o sobě. Existuje vždy v relaci k tomu druhému. Nic samo o sobě nemůže existovat. Jestliže něco existuje samo o sobě, je to naše iluze. Je to stavné probuzení. Tím, že poznáme stav neprobuzení, poznáváme stav probuzení. Jestliže nepoznáme stav neprobuzení, nikdy stav probuzení nepoznáme. Tak toto jsou základní meditace, které umožňují, aby Meditace šla do hloubky, aby mysl zůstala ve stavu rovnoměrnosti. No a pak, jakmile se věnujeme dechu, v do konceptu dechu se stává přirozený. Protože chápeme zábrany. Jestliže nechápeme zábrany a jak na ně reagovat, no tak ta přirozenost, rovnoměrnost vědomí nenastane. Rovnoměrnost vědomí jedně nastane, jestliže chápeme překážky. A překážky jsou ty skutečné učitele. Jestliže nemáme překážky, nemáme žádné učitele. My můžeme věřit v nějakého učitele, ale my ho nepochopíme, protože nemáme překážky. Jestliže máme překážky, my začneme učitele chápat. A budeme mít respekt jeho učení. Jestliže nechápeme překážky, my učitele nechápeme a nemáme respekt jeho učení. Jestliže nemáme respekt učení, my se nic nenaučíme. A ten respekt k učení vzniká tím, že chápeme naše překážky. Proto máme otevření pro probuzení. Probuzení je stav, vědomí bez překážek. Všechno toto, jestliže chápeme, tak pak ta meditace na dech bude jiná. A meditace na dech pak může se stát, a k tomu je konstruovaná, může se stát meditací která vede k plnému probuzení. Protože chápeme pozadí této meditace. Chápeme, jak ji použít. Máme jasný koncept toho, jak tuto meditaci použít. No a ta se hodí v každé situaci, protože dech nás nikdy neopouští. A dech, ať jsme si toho vědomí či nejsme si toho vědomí, stále nás upozorňuje na stav našeho těla a stav naší mysli. Protože dech pochází z toho, že mysl a tělo se spojí. A tím, že se spojí, my fungujeme. A jak fungujeme? Protože máme pocit, tím fungujeme. Jestliže nemáme žádný pocit, my nefungujeme. No a teď rozdíl mezi jogínem a ten, kdo není jogín. Nejogínem pocit mává, jogín mává pocitem. To je ten rozdíl. Ať už si zvolíte jakoukoliv techniku, ať je to tantra, ať je to klasická Mahajana, ať je to tervána, jedná se o stejnou zkušenost. Rozdíl mezi jogínem a nejogínem je, že nejogínem pocit mává, jogín mává pocitem. A on může jedině mávat pocitem, jestliže Správně rozpozná, jak mysl jedná s objektem. Je objekt, je mysl. Je objekt, je mysl, je počítač. Je objekt je mysl, je proces dýchání. Život. A my si toho života začínáme být vědomí. A vím, Učíme se ho používat tak, aby nám prospíval a ne, aby nás ničil. Jestliže správně nebudeme používat, naše tělo a naše vědomí bude nás ničit. Jestliže ho správně budeme používat, bude nám prospívat. Jestliže nám bude prospívat, my můžeme též najít schopnost prospívat druhým. Jestliže nám prospívat nebude, tu schopnost nenajdeme. Proto je dobrý mít jasný koncept. A starý mních to napovídal dost teď. Teď zase se můžeme věnovat meditaci, no a pak ještě zbývá vysvětlení těch různých fází té meditaci na dech, no a pak pro tento kurz by to mělo stačit. Tak ta meditace na dech je důležitá, protože ta nejasněji ukazuje, jak používat mysl a vědomí a jak je uvést do stavu Souladu. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? Jestliže jsou ve stavu souladu, my jsme ve stavu souladu. Jestliže nejsou ve stavu souladu, my jsme stále buď ve stavu letargie, necitlivosti, anebo ve stavu rozlušení, rozrušení. No To je utrpení. Utrpení není nic jiného než toto. To je strast. Z této strasti pochází strach, pochází starosti, pochází deprese, Třeba si toho být vědom. To je meditace. Poznání toho, co naše překážky jsou. z těch překážek my se učíme. Jelikož jsme poznali překážky, poznali jsme své učitele. Tím, že jsme poznali své učitele, my si začínáme vážit. A pak ten, ti učitelek k nám můžou promluvit. Jinak oni k nám nemůžou promluvit, protože my je neznáme. Tak jo, napovídali jsme to dost. Dáme do kolika to máme? Do 12, jo? No, tak to je dobrý. Tak to dáme 15 minut přestávky a zase 48 minut meditace. Vidíme to stejně. Tak dobrý.